Hallo og velkommen til en ny podcast med Thor-Endrik og Fredrik Knatt. kan også da bli kalt for del 2 av slutspillpodcasten vår. Og først og fremst så skal vi snakke litt om hvordan runde 1 gikk. Og det er ikke noe tvil om at den, den kuleste og morsomste serien, San Antonio Spurs mot LV Clippers, jeg vet at du satt veldig pris på den i hvert fall, du kan fortelle litt om den. Ja, altså det, den serien går jo ned som kanskje tidens beste første runde-serie. Og den kamp syv, hvor Chris Paul avgjør med et sekund igjen på klokka, var en, det, det er en klassiker av en basbakkamp som man kommer til å snakke om lenge, og som kommer til å bli husket lenge av forskjellige grunner. Det var litt Clippers som endelig klarte å slå en av de store, og det var kanskje Tim Duncans uh, siste kamp. Uh, det kan vi kanskje snakke om rett på, jeg tror egentlig ikke at det er det, men det, det får vi nå se etter hvert. Men uh, det, det var en helt fantastisk serie som som fikk en avslutning eh, som mange vil like også med, med Los Angeles Clippers, som er et eh, mer og mer populært lag. Eh, og, og deilig jeg synes jeg at Chris Paul avgjorde sånn som han gjorde, men jeg satt likevel igjen på og var rett og slett litt trist for det at San Antonio Spurs, eh, all, regjernemesteren allerede er ute, Tim Duncan allerede er ute. Eh, det var noe greatness over dette laget til Spurs igjen i år, og jeg hadde tro på dem. Eh, men det hadde også vært trist om Clippers hadde vært ute nå. Så det er jo den debatten som egentlig har rast i ettertid. Det er jo da eh, burde det være slik at to så gode lag møtes i første runde, kun fordi at Portland Trailblazers vinner en eh, division hvor det be nest beste laget i divisjonen er Oklahoma City Thunder, som eh, nesten ikke har hatt friske spillere hele sesongen. Og jeg er jo av den at jeg synes ikke Portland skulle vært sida høyere enn for exempel San Antonio bare det att de vant en division. Det er jeg også helt enig i, og det er en hele serien, hvordan det ble spilt lagene, det kunne jo like gjerne vært en Western Conference Finals, sånn egentlig. Ja, altså det, det kunde det helt fint ha vært, altså det nivået som var i den serien var på et så høyt nivå at begge de to lagene ville hatt god sjans til å vinne en Western Conference Finals, og også hele en til 7. Og, og jeg er veldig imponert over Clippers Både vi to hadde jo ikke avskrevet det Men vi trodde jo begge to Spurs skulle gå ganske greit videre um, tror, altså, jeg, tror, jeg tror også Golden State Warriors skjerver litt For jeg synes Clippers så veldig, veldig bra ut altså. Ja, det, som, det, det jeg glemte å si om den kamp 7 som jo er legendarisk Og, og jeg nevner at eh, Chris Paul avgjør med ett sekund igjen på klokka Det som jeg ikke nevner er jo at i første periode Så, så strekker han eh, muskel i låret og eh, om å gå ut, om å få behandling, han sitter og gråter på benken for at han tror at han ikke kan spille den viktigste kampen, kanske i hans karriere, i hvert fall i denne sæsonen selvfølgelig. Eh, og han tror den er ferdig, men han kommer in på en halte rundt der og setter tre poenger. Og i fjerde periode så var det en veldig rar kamp, for jeg satt hele tiden med følelsen at Spurs skårte mye, mye lettere enn Clippers. Men J.J. Redick satt utrolig trepoenger. Matt Barnes satte en veldig viktig trepoenger til 107-107 eller noe sånt. Og altså, de satte de der tøffe, vanskelige skuddene sine hele tiden, Clippers. Så det var en sånn kamp. Den der vinner Spurs 9 av 10 ganger, for de skårte lettere hele tiden. Men der, i den kampen, du viste Chris Paul gikk bare foran som, som en kriger og, og som en leder og og på en måte, sånn som de sier i USA willed his team to victory han var så stor den lille mannen i den kampen der at Blake Griffin kunne ikke finne et ord for å beskrive det, og det skjønner jeg godt og det blir også litt spennende å se hvor lenge Chris Paul ute det går jo allerede ryktet om at han er ute i dag mot Rockets, det har ikke sett noe mer om det siste jeg leste var at MRI kom tilbake negativ altså at ikke er en alvorlig skade og att han är game time decision i natt Så det er det siste jeg vet Ja Jeg ser bare litt på, på oddsendringen och sånn Så det er bare derfor har en liten, en liten feeling på det um, ja. Ska jo snakke mye mer om Hva det klipper du sett på uh, I resten av seriene så var det ikke så veldig mange Som det ble ordentlig spenning i Atlanta sjelv kanske lite grann Etter at Nets vant to i Brooklyn Nei, vant en, de vant en i Atlanta Men um, det ble greit Greit skuring da. De vant to i Brooklyn, beklager jeg som surre ja, de, de vant to i Brooklyn, eh, så sånn att det ble liksom en 2-2, og det er jo ganske vanlig for sånn at de sier hjemme borte-seriene. Men da Brooklyn vant den andre kampen i Brooklyn, så hadde jo alle de fire kampene vært ganske evne, og det var litt sånn momentum Brooklyn akkurat där och da. Så startet Hawks og Snudø og vinner de to neste kampene, men Hawks i første runde så ikke ut som det hawks som dominerte Eastern Conference gjennom sesongen. Og, og mye litt for det at Paul Middlesapp så ut som han var litt hemmet, Uh, det er klart, det mister ganske mye med at Tabo Safalovsa ikke er med også, som vi snakket om på den forrige podcasten, da han er skadet da, da han ble arrestert av politiet i New York uh, Så so, so Hawks viser svakhetstegn, synes jeg Det er det jo mange som egentlig hadde forventet litt til skjutspill at de kanskje kom til å gjøre, og trodde egentlig ikke det uh, Men etter å ha sett den første runden mot Brooklyn, så, så er jeg der Ja Um, jeg også synes det så litt rart ut på, Spesielt på Milsep så veldig Han så rett og slett uh, ekstremt plaga ut Han han spilte jo minuttene siden Han skårte jo poeng, men det så ikke ut som han var veldig komfortabel Med det han gjorde uh, Utenom det der så var det jo grei skuring uh, Chicago Bulls mot Bucks Vente 4-2 uh, Så egentlig ut som Chicago hadde ganske god kontroll På kontroll på serien Selv om de ga begge 2 der I rota bort Den ene kampen er rota de bort så... Ja, også og den... en ja, de hadde kontroll på den serien, selv om det gikk til seks kamper. Ja, det var ikke noen krise. De avslutte om å vinne med nesten ja, vinne 120 mot 66, så god kontroll. Oppskrittsmessig ja. <laughs> for Warriors for, og for Cleveland Cavaliers, som vinner 4-0. Litt overraskende kanske at Washington Wizards vinner 4-0 over Raptors. Ja, altså to ting der da. Ta, ta Raptors først. Ja, det var kanske overraskende at Wizards vant så lett. Jeg hadde jo at Wizards kom til å vinne, men det laget så ut som det var et litt lag i oppløsning, Toronto Raptors jeg les lest mye om at det var et lag som eh, som var i oppløsning også, de hadde ikke noe tro på sin trener de, eh, så, så det, det ble det, det så ut som et lag som hadde sluttet eh, mot et Wizards lag som virkelig hadde kommet inn i flytsonen og, og hvor Paul Pierce har våknet fra grunnserietvalen sin eh, men eh, så, så den, det overrasket meg, ikke Wizards vant men det overrasket meg at de vant så enkelt som det de faktisk gjorde Eh, når det gjelder Cleveland Cavaliers Så har jo de veldig mye bedre Enn Boston Celtics, og det visste man jo eh, Boston Celtics kjempet for så vidt Heroisk i å, å inne i en del av kampene Men det var veldig sånn følelse av at Hvis LeBron ville, så bare tok han over alla kampen Og skårte når de måtte, og Kyrie Irving var også Alt for mye til eh, For at Celtics kunde hamle opp med ham Men eh, rent oppsiktsmessig var det jo ikke Fordi at i den siste kampen Så skadde jo Kevin Love Skulderen sin, det kommer vi helt sikkert på Når vi skal snakke om Bubbs Cavs är det nettopå men men han är utanför säsongen och 4 till 6 månader med skuldskada. Väldigt mycket sak om Kelly O'Neilwick gjorde det med Willie eller Rickey. Altså, han, han drar ner med Willie, men att han gör det för att skada har jag inte nå tro på. Och det andra som sker är ju att Jare Smith får en fullständig hjärnblödning och slår till Jay Crowder och på en eller annan otrolig måte ändrar upp mot kun få to kamper suspension. För det har vi sett men, lin så, så ja, de, de, de, de kan jo nå se til til starten. Det, det kommer vi helt segre inn på et par. Ja. Eh, uh, ikke nok si på Warriors, det så veldig greit ut. Eh, egentlig så gjorde det han det han kom til å gjøre, men ikke, noe, var ikke nok var ikke nok i for folk i nærheten i noen av kampene. De, de, de kjempet ganske greit, men de de de røyk litt i fjerde kvartal og i varende match nesten. Ja, de kunne ha fått sig den ene kampen i treie kampen, var det vel, da de ledde med 20 poeng i fjerde periode, og Steph Curry har den der otrolig treeren, som han også blir feilet på i hjørnet, som sørger for at det blir ekstraperioder, og så vinner Golden State greit i ekstraperiodene, men serien var jo selvfølgelig aldrig i, i noe som helst fare for Warriors. De, de var hadde fullständig kontroll. Og så hadde vi to, de to siste seriene ble jo litt, litt kjedeligere enn det vi forventet på grunn av skader. Houston ja. tok seg veldig, veldig greit av Dallas, Um, jeg sa, sa forrige gang at jeg var veldig spent på å se Playoff Rondo, og det fikk jeg se i Sånn typ halvannen kamp uh, Ekstremt skuffet over Dallas Det, det er selvfølgelig tungt når Trenton Parsons uh, forsvinner for resten av sesongen men, men det de leverte denne serien her Er jo ikke Nei, og Houston kan vi jo mer om etterpå, fordi at uh, de, de er jo fortsatt med, og vi skal snakke om Houston uh, sin serie som fortsatt lever uh, etterpå. Men Dallas skuffet, og det er klart uh, med General Parsons ute, så, så er det skuffende, og, og med Rondo ute fra, det var vel andre kampen, så, så var han ferdig også. Uh, og, og de sier att han hade en ryggskade, men det virker vel for mig som at han og Rick Carlyle bare rett og slett ikke klarte å samarbeide, og at Rondo sluttet å spille, og, og Rick Carlyle ikke ville ha med. Eh, så, så det var et veldig trist fortid for eh, Rajan Rondo å fortelle, og, og som veldig mange amerikanske eh, har skrevet om og, og snakket om eh, på, i både TV, podcaster og i eh, magasiner, så kan Rajan Rondo ha kostet seg flerefoldige millioner med sin eh, oppførsel eller sitt spill eller mangel deran i forhold til at når han skal nå en ny kontakt i sommer med et eller, et eller annet lag som vil ha han, ja, jeg så, jeg så game 2 jeg, jeg tror han spilte mer enn sånn 16 minutter heller, Før han ble benket, da satte han resten av kampen Og han, han var altså så dårlig den første gården At jeg, jeg tror han hadde 4 eller fem turnovers på en, på en veldig, veldig kort periode Og var rett og slett bare helt forferdelig ja. Ja. Um, Så det, er ikke, det var ikke så mye å si uh, Litt gammel storhet fra Dirk Fikk vi se, i hvert fall i game 1 Synes jeg han var veldig god uh, Utenom det så, ja, så var det i game... altså, den, De vant game 4 Var en veldig bra også Selv om det var Mantelli som så den store spilleren, så, men Dirk er ikke en Dirk som kan vinne serier alene lenger. Eh, og når du mister Chandler Parsons, som er en av de absolutt viktigste spillerne, så, så var det egentlig sjanseløst. Ja, for 20. var kanske små favoritter i utgangspunktet. Jeg hadde jo tro på Dallas selv, men, men sånn som det ble, så var det, det var en veldig lite interessant serie. Ja, veldig, veldig. Jeg uh, var litt skuffet over det Tyson Chandler, klart du hører, hadde veldig store forventninger til han for serien. Uh, han mot Dwight. Ja, på. Ja, på. Uh, så litt skuffende. Uh, så en ny serie som ble lagt av skader, Memphis Grizzlies mot Portland Trailblazers. Uh, den hadde, tror jeg, hadde blitt mye, mye morsommere, men Memphis vant den etter Game 5, ganske, ganske greit i alle matchene også, egentlig. Ja. Den... Det var ju det som skuffat mig mest där var sånt som det blev så, så var det ju klart kanske till at Memphis var det bättre laget men det skuffade mig hur dålig det med Lille var länge i den serien alltså jag hade trodde att kanske han skulle höjas upp till liksom det där den statusen som en del av stjärna gör når, når de får skador och så, så vinner de en två tre kamper nästan på egen hand och det där kommer ju inte det med Lille upp alltså. Nej, och egentligen är land som hade en, hadde en dårlig nærheten. serie. Ja. Uh, da kan vi väl enkelt bare hoppa rätt över till att snacka om den første kampen i öst. Uh, Atlanta Hawks mot Washington Wizards. Nu har vi ju fått den podcastern här kommer ut en dag för för tidigt. Nej, för sent, vi loggar. Eh, uh, Wizards want to game igen igår, men vi kan ju se si vad vi du kan jo si litt om du sälta vad du vilka förväntningar du har generellt till serien først. Ja, det det tror jeg, blir en, jeg tror egentlig alle serier nå kan bli ganske spennende, og, og også denne her. Jeg tror, har jo sagt på forhånd også før Wizards vant den første kampen at jeg tror Wizards vinner denne serien her. Det er på bakgrunn av det som Wizards gjorde i, rundt mot Toronto Raptors litt merkelig hele greiene, fordi at de har altså ikke brukt... Paul Pierce som fyrer i det hele tatt nesten gjennom hele regular season. har har spilt 100 minutter totalt som fyrer i regular season. Og det var jo det som det var jo da det snudde for Brooklyn Nets i fjor, da de gjorde det, da de satte Paul Pierce og spilte small ball med han som fyrer. Og det gjorde de mye mot Toronto Raptors. Veldig effektivt. Og det tror jeg passer veldig bra mot Atlanta Hawks også. Det er en god matchup for Wizards. I tillegg så har vi snakket jo litt om Oro Porter på den forrige podcasten også, hvor, hvor jeg sa at når han er god, så han viser liksom glimt av han, han, hva han kan være, og han var jo helt fantastisk mot Raptors, og også veldig god i den første kampen mot Hawks. Eh, så eh, jeg har Hawks, nei, Wizard som favoritter nå. Jeg, tr jeg tror det er fordel, eh, fordel Wizards på pointkartpassen. Jeff Teague er veldig god, men John Wall er bedre. Eh, og så synes jeg vi så litt tegn til Eh, mot slutten av kampen, den første kampen som Wizards vant, så synes jeg vi så litt tegn til dette som veldig mange har snakket om gjennom regular season. Hvem går Hawks til når kampen skal avgjøres? Eh, fordi de har på en måte ikke en sånn go-to-guy, det hele lag og måten de spiller, og de får veldig mye enkle skudd og åpne skudd og åpne layuper, fordi at de spiller lagbasket. Men mot slutten av playoff-kamper, så må du jævne ha en mann du går til. Eh, og det mangler... Eh, og det synes jeg Wizards har både i John Wall och ikke minst Paul Pierce. Så, så fordel Wizards der utvidsomt nå. Jeg leste også de har satt rekord i å, å vinne tre strake bortepamper i, i slutspillet. De er jo også et av, de, et av, lag som, et av tre lagbelagere som fortsatt er ubeseiret i slutspillet også. Um, ja. jeg, jeg var litt bekymret for hvordan det kom til gå med Bradley Beal. Fikk jo en kjenning i første kamp i går. Ja. Jeg leste akkurat rätt før du kom her At det var en tweet om at han er klar igjen i morgen Så da er det i hvert fall det avkreftet Ja, han var jo glimrende mot uh, Hawks den første kampen Så, så det er veldig viktig altså, Det er klart I, i skjutspillet så kommer skader til å prege et skjutspill altså, det, det vil det alltid gjøre Baseball er et, et spill med bare fem stykker på banen for hvert lang Og stjerner har så enormt mye å si Ja uh, mister du den beste spillerne eller en av de beste spillerne dine, så är det vanskelig å demme opp for det på en måte. For du taper hele veien, du taper på att den du sätter in i startingen ikke er like god, og den som kommer av bänken ikke er like god som den som da skulle komme til å ta benken heller. Og det är vanskelig å demme opp for når du kommer til skjutspillet. Så skader kan avgjøre, men sånn sett under sånn som det ser ut nå, og så lenge Bradley Bill ikke blir skadet, och vi forholder oss til at det ikke blir flere skader heller, så har jeg Wizards som favoritter der, jeg hadde de veldig 6, nå um, mulighet til med å gå ned til 5, jeg, jeg tror Wizards har vi på hjemmebane i kamp 6 Ja, jeg ser det du skrev det var etter 6 Jeg har Hawks etter 7, det var jo skrevet før jeg så kampen i går um, Heller kanskje litt mot at Wizards vinner etter 7, nå kanskje etter 6 Ja uh. Så tror jeg, at, at jeg synes Wizards har vært dårlig på det regular season. De gjorde det bra i, i serien mot Toronto og, og som jeg sa også på podcasten at jeg synes de er veldig avhengig av å fortsette å gå inn til Nene og gå et tatt. Uh, spesielt da hvis, uh, hvis Millsap ikke er helt 100% og ikke, ikke 100% i forsvar, da, så, tror jeg, så tror jeg Wizards har mye å hente der, i hvert fall offensivt. Uh, ja, det tror jeg også. Det, det er helt trenig. Men de, de, har, de har egentlig vært mer effektive med en av de på banen, og ikke begge to. Men det, for, det betyr ikke at de ikke skal gå inn til dem. Men de har, øh, jeg synes den beste lærnøpene, de kan jo ikke bruke den i 48 minutter selvfølgelig, men den beste lærnøpene er med Paul Pierce som, som firer. Og, og likevel betyr ikke det at de ikke skal gå inn til seg. Der er helt enig med deg. Men, øh, men kanskje, kanskje gå hardt inn til den ene av de som er der, og ikke bruke begge to så mye som jeg kanskje hadde forventet før skjutspillet. Det är jag också helt enig. Eh ser jag kan ju kan jo være den i alla fall så sånn som jag hoppas på papper kan bli den jävnaste som sånn, som sånn ni hade för SO Wisersgo för jag synes Wisers så extremt god i går. Ehm uh, och har alltid sett på Wisers i alla fall i år och i fjor, som väl två som två väldigt forskjellige. De kan möta upp och vara vanvittigt goda, så kan de möta upp och vara väldigt väldigt dåliga. Och och det hjälper på något inte visst ifall de vinner i topp 2 så måste de fortsatt möta upp i de näste 4 5. Och där det var grund, til at det galt til Hawks, for jeg vet ikke om de har den stabiliteten, men når jeg ser på Pierce nå, blant annet, altså Paul Pierce har vært helt fantastisk det nå, i slutspillet. Og jeg tror han kan gi den... det som er med en sånn spiller som Paul Pierce også, det er at når han skårer 16 poeng, og så tenker man ja, men Bradley Beal har 28, altså poengene er ikke noen dødvendigvis viktig selv, men det er på en måte selvtilliten hans. Toronto Raptors-spillerne sa aldri lag treger en drittsekk som Paul Pierce, fordi at han gjør at de andre gutta uh, tror att de vinner, altså vet att de vinner. Uh, og det er ekstremt viktig, altså. altså. Paul Pierce er jo, han er ikke en superstjerne lenger, men han er en superstjerne for Wizzlesaga, altså. Og så tar han de store skudda som kanskje ikke alle andre er så veldig komfortabelt med å ta? Han elsker jo å ta de, så det, det er väldigt viktig. Jeg, jeg også har en litt sånn på... I fjor så presset Atlanta Hawks, Indiana Pacers, veldig overraskende til en Game 7. De burde kanske ha vunnet og skjått ut Pacers i kamp 6 i fjor. Det ble Game 7 og Pacers, som var bland favorittene den gang, slo ut Hawks. Det var en type press for Hawks. Det var egentlig ikke noen press i det hele tatt. Det var Pacers som hadde alt presset. Så jeg var imponert over hvordan de taklet 2-2 mot Brooklyn Nets og kom tilbake og bare dominerte de to neste kampene men jeg tror også når du møter noe i et wizard-slag som du ruller litt for, med en Paul Pierce og med John Wall som setter press på dig og som, som tør å utfordre deg, så tror jeg at det presset de nå har er på en helt annen måte enn det de har hatt tidligere, og det kan også være interessant i hvert fall å se hvordan de takler det. Noen blir bedre av det, og andre krymper. Ja, og du nevner en av de viktigste tingene jeg har her. De har ikke noe, har ikke noe sånn spesiell go-to-guy. Altså hvis jeg måtte velge en ocks men jag vill inte ballen till sista 20 sekunderna så vet jag fortsatt inte vem det hade varit. Uh, jeg vil jag vet det South Jefftig men men Jefftig er väldigt god men, uh, men det er plus Wizards i förhåll til John Wall er lite bättre. Ja. Så fick jag fick jag av för jag går en liten utsändning till Otto Porter efter eller før, ja. før Og det, det kommer ett nytt eksempel på det i Rockets Clipper sätt på ska uh, han har verkligen svårt på på min tiltala alltså. Ja, och jag är lite glad för att jag räddade mig lite in för si att säga att Arro Polder så har han perioder hvor han är väldigt god, så är de lite in i förre veckan. Eh, men ja, alltså jag hade inte han skulle vara så god som han var mot Raptors för han var han har stejl då rätta han matchar så matchar så går gott upp mot Raptors i värthus. Alltså det det så rättslett ut som som de slutade spela basketboll, men det kan också det går bägge vägar på mot de för Wizards var rätta sett väldigt goda. Så ja, lite svårt att veta om man har det än, men väldigt imponerad så långt och jag tror øh, jag tror också ska slita nu, att de tappade i Atlanta igår. Ja, det tror jag också. Ehm um, då har vi väl täckt øh, den matchen i alltet. Har nog mer du vill se si om den eller? Nej då, jag är tänd. Tror det blir väldigt spännande, men jag är spänd på att se hur Hawks øh, tacklar detta här, men øh, jag har som sagt uh, Wizard som favorit i den serien. Ja. Så over til den kampen og serien jeg gleder meg mest til, som starter i natt. Cleveland Cavaliers mot Chicago Bulls. Litt kjapt først fra deg om forventningene til serien. Aller først må man ser si at det blir den kampen vi sender førstkommende søndag klokken halv ti på Sportskanal og TV2 og Sumo. Så den anbefaler jeg, altså den må man bare få med seg. Jeg er helt enig med deg, jeg gleder med vilt til den serien det är två lag som inte är lika över andra. Jokic Noah har sagt flera gånger tidigare att uh, han likrikt ikk trivlen som B, han likrikt ikk trivlen som lag. Han likrikt inte LeBron James gör med att hämta de bästa spelarna till sin klubb för att vinna. Uh, så, så det, er, det kommer till att bli en chippy serie. Uh, Derrick Rose ser ut som det närmaste han kan være, kanske Derrick Rose igen. Eh uh, tider glimrande faller lite bort kanske någon gånger också men Uh, han kommer til å være stor i denne serien her, tror jeg, tror jeg. igjen, jeg går ikke ut ifra at noen blir skadet så jeg går ut ifra at han holder seg skadefri nå, uh, og så er det de svære gutta på uh, hos Bulls uh, Noah, Gasol og Gibson uh, som kommer til å være viktig Noah har jo ikke vært veldig god hittil jeg tror han kommer til å heve seg veldig i denne serien her, uh, han elsker å spille i disse kampene, og han er en, uh, en playoffspiller, det har han vis før og så er det spennende å se Jimmy Butler mot LeBron James, som jeg også tror kommer til bli en fantastisk duell Og der, der ser jeg også for meg at det kan, bli, det kan bli helt vanvittig selvfølgelig Og når LeBron James der med et duellkort klarer å komme seg forbi Jimmy Butler så, og gå inside Så møter han da to veldig store karer i folke av Saul og, og eh, Juggernauer, ja, jeg... eller Gibson da, selvfølgelig ja, altså mot, mot Boston Celtics så kunne, altså LeBron James spilte på 60 prosent mot Celtics. Han, han kunne ta ballen til kurven når han ville, eh, og det var ingen som egentlig utfordret han heller. Eh, det, det går ikke mot, uh, mot uh, Bulls, og da kommer vi in på at Kevin Love er ute, han kommer ikke til å spille mer i skjutspillet. Eh, J.R. Smith kommer ikke til å spille de første to kampene eh, igjen att han fick bara två kampussuspension syns jag är helt högrejsande. Folk får en kampussuspension för drittsänging eller att dytta varandra och han här slår till alltså. men men det nog om det förstås att han fick två kampussuspension och sådär sånn det. Men det som kommer att ske är att de kommer inte kunna få så mycket på kurven som det de är van vid. Därmed har det väldigt mycket si att säga att de mister to av sina bästa sport shooters, Rick Evans och JR Smith. Och vem är det som kommer in och vem är det som ska overta över för dig hvor mye kan du regne med fra James Jones eller Mike Miller? Det er jeg usikker på. De kan komme inn i en kamp og sette noen trepoengere, men de taper veldig mye defensivt med de to spillere også. Um, og så er det, kan Iman Chumpert sette treere? Det er ikke noe jeg stoler på. Uh, så jeg tror hvis, de, og dette er jo litt gøy, jeg tror at hvis Cavaliers skal ha sjans, så må LeBron James og Kyrie Irving bare være helt gære. Uh, og det er de som er absolutt kapablet til å være. Uh, men da har du altså et Irving mot Gross, som for det første er en god forslagsspiller i Rose også, og Butler mot LeBron James. Det er klart at LeBron James er ustoppelig, men Jimmy Butler er en veldig god forslagsspiller. Og LeBron James må også spille forslag på Butler, for han er også blitt en veldig god offensivspiller. Så det kommer til å bli noen fantastiske dueller, og jeg tror serien kommer til å avhenge av hvor bra LeBron James skyter. Og hvis jeg hadde vært en forslagsspiller, hvis jeg hadde på den nivåen at jeg fikk lov til å spille på LeBron James, så hadde jeg alltid latt han skyte. For du kan ikke stoppe han hvis han kommer sig nær i kurven. Jeg alltid gjort han til en skyter. Og noen ganger så er han teffer en men jeg stoler ikke alltid på skuddet til LeBron James. Altså. Nei, og det er det nok for deg som ikke gjør. Det tanke på hold. Når du snakker om at Kyrie Irving LeBron James må step opp, så har jeg spilt på at både LeBron over och Kyrie Irving over i dag. Det 60 poeng til sammen, og SLs med gehalt vad de resta poängen så kom fram. Du i Manchester kan du sätta et par trära här och där men det ultimativt er... så kan de säkert score 20 en kamp nå men ja men du visste inne med det så sitter du. Ja, det är akkurat det och det är det igen visar bara vad hotlöst det är Smith det är altså så på ett så idiotisk tidspunkt i sädes mer över och han borde ju på i vart fall fått den fyra fem kamper. Den kampen, den kampen var jo ferdig og, altså, Cavaliers visste de kom til å vinne Kampen og serien Jeg var jo faktisk litt eh, interessert Om Cavaliers kom til å kaste kampen For å få brukt opp noen suspensjoner mot Celtics eh, Det gjorde de ikke For det kostet ikke Cavaliers all verden Å spille de kampene mot Celtics uansett eh, Men det gjorde de ikke, eh, det gjorde de ikke. Så, så dermed mistet han to kamper og Det er ikke første gang Smith har gjort det Han gjorde det også for New York Knicks mot Boston Celtics i siste året til Paris i Boston. Um, og det også var en serie som har ferdig, hvor Knicks på en måte hadde, de kom vel til og med, i, med svarte, i svarte dresser til kampen, for de skulle begrave Celtics, men jeg husker. Og så gjør han en sånn kjempesig mot Jason Terry, og de gjorde, Han fikk noen suspansjoner, og J.R. Smith var heller ikke den samme spilleren han kom tilbake etter suspansjonen. Så det blir også spennende å se hvilken J.R. Smith er som møter opp i kamp 3. Eh, for at i denne serien så er J.R. Smith veldig, veldig viktig. Og det er en ting jeg sa New York for et par år siden, da de møtte sel Selting, så hadde jeg et alright lag. Eh, jeg sier det igjen, et lag som er avhengig av J.R. Smith, stoler jeg aldri på. Nej og det er også grunnen til at både meg og deg har satt 4-2 her til Chicago Bulls. Um, ja. Det er to veldig, veldig viktige kamper å miste en av sine bedre spillere. Uh, spesielt de to første hjemmekantene, hvor du liksom skal sette litt momentum i serien, og, og du skal sette, sette litt på plass og vise at du er hjemme. Og, ja. og jeg tror at, at døkkerne her, utenfor min del, så er det hvor mye Derrick Rose kommer til å herje offensivt med Calgary hvordan de løser ja. den to å gå opp. Jeg, det jeg har sett av Derrick Rose i sluttspillet, og det er ganske mye, så har han har fått litt sånn flashback. Jeg synes, ser, jeg synes han ser ekstremt bra ut til Derrick Cross å være. Ja, han gjør det. Det er noen ganger minner han veldig om 2011 med Cross. Rose. Og han kan ikke være der hele tiden, man kan ikke forvente at han er der genom en hel serie. Men jeg også tror at han kommer til å være veldig god mot... Motiven, så har det jo blitt snakket litt om de siste dagene At uh, Joachim Noah sliter med litt sykdom Men känner jeg Noah Red Eller som, som jeg, jeg kjenner han ikke ja. Så kommer han til å spille i dag han å, Jeg tror det er hans serie også Jeg tror det så typisk han Å bare møte opp og spille Helt fantastisk som han egentlig kan uh, Men hele året sånn generelt Så har ikke Noah Han har ikke imponert med noe sånn spesielt uh, I regular season heller men... Nei, og Bulls har jo hatt en ny sesong sånn, hvor de hele tiden jobber mot å bli fulltallig og, og skadefri eh, Nå er de vel omtrent så der som de kan forvente å være eh, Klart, og så blir Noah litt syk det, så, man, så ting kan fortsatt skje selvfølgelig Men eh, jeg tipper Noah spydrer i kveld Og jeg også, som du sier, tror at Noah kommer til å være god i denne serien her Jeg tror han kommer til å være veldig god så har, de, så har de en stor fordel nå som Cavaliers må Jeg vet ikke om de kommer til å dytte rett inn på, på Fyreren i dag Men det kommer til å bli skåret ekstremt mye Fra Chicago Bulls innenfra også Og hvis det ikke fungerer Så har man da en Derrick Rose og Jimmy Butler Og en Nicola Mirotic som kan komme inn og skåre mye altså, ja. Som bredde med seg også nå altså sånn uten, Utenom skadene til Cavaliers Så synes jeg at Chicago Bulls har kanskje Den bredeste og beste troppen i hele NBA ehm um, ututom alltså det är lite lite varså Spurs men det och kunna ha en uh, Tars Gibson som kunde spilt uh, fra start för alla flesta klubbar, en Mirotić som har varit bra. Ehm um, har en bredde där som jag ikke ser att jag vill ha så nål längre och jag tycker att jag typar alla kampen kommer att bli avgjord med max 8 poäng. Men jag tror fortfarande vi ser ganska grejt ut för Bulls som sånn på pappret. Jag tror det blir en 4-2 så här om ikke mer. Ja, jeg, jeg også tror det. Jeg kan ikke se LeBron James ikke vinner noen kamper, for å si det sånt. Men jeg også tror det blir en slags kontrollert uh, seier til Bulls. Uh, men som sagt, det, det jeg sa er at dersom Cavalier skal ha sjans, så må LeBron James være så utrolig god uh, for, a, uh, for å vinne. Og det blir jo i så fall fantastisk for oss som publikummer å se på. Uh, så, så det er jo en del sånne ting i denne serien her jeg tror det kommer til å bli, jeg tror Kendrick Perkins kommer til å komme inn på for å sette flere hare skittende skriner som man gjorde på Jay Crowder i, i kamp 4 rett før J.R. mit slo til Crowder etterpå også. men det viser jo også litt bare hvor mye, egentlig hvor litt sånn svagt mentalt Cavaliers uh, er for det er altså en serie som er ferdig som ikke er spennende, men Boston Celtics jobba hardt, Jay Crowder gjorde sitt aller aller beste mot, uh, mot LeBron James hele tiden og han klarte å frustrere LeBron James og Cavaliers nok til at de satt in på Kendrick Perkins bare for å banke av Crowder det til han. Og selv om Perkins hade gjort jobben sin som var å gjøre det, så klarer han seg i J.R. Smith å holde hodet sitt kant, og han slår også till Crowder fordi at denne mannen irriterte i å spille veldig bra, hardt, ärlig fysisk forsvar mot LeBron James og resten av Cavaliers-gutta. Er det en ting Bulls har vært kjent for de siste årene, så er jo det å spille hardt skikkelig tøft forsvar så ser for meg at det kommer til å bli vi så jo det allerede i Milwaukee Bucks-serien også Bulls Bucks, det kommer til å bli knuffing, det kommer til å bli tumulter, og det kommer til å bli mye drittsjeggig og diverse jeg tror det kommer til å bli en fantastisk serie å se på og dersom LeBron James bare tar spillet sitt opp til den der andre sfæren som han omtrent er den eneste i verden som kan gjøre så kan også Cavaliers vinne og da blir det noe av det største man kan se på en baseballbane, tror jeg ja, alltså det er, liksom jag skulle ha tidigare också det alltså när när LeBron James och Kyrie Irving alltså speciellt för LeBron James står på en motsatt banddel så, så har det inte nog si vad man kommer. Vi vis LeBron går i den modusen han kan i og Kyrie Irving entrar det slutspelsmodusen som han har varit i i år. Eh, så är det inte en möjlighet, men, eh, men det blir tufft og det som du säger det, det blir mycket det blir blir mycket dytting, knuffing, det blir mycket technicals här. Det jag lovar. Ehm Ja. Och det eneste, det eneste som, som skiller, skiller lagene er sånn jeg ser på det. Hadde, hadde Kevin Love og J.R. Smith vært med i alle kampen så tror jeg det hadde blitt veldig, veldig mye jevnere. Selvfølgelig, det sier jo seg selv. Men, ja, det, da, jeg, jeg tror jeg hadde hatt Bulls som favorit uansett, for å være helt ærlig, men da hadde det vært om 10-50-50. Nå har jeg en ganske klar fordel Bulls. Og jeg har skrevet det tidligere også At jeg tror at, at De kommer til å ha det klart seg greit uten bare Kevin Love Men det å Mr J.R. Smith i de to kampene her Det kan bli så vitalt at altså, Taper Cavaliers begge hjemme nå Noe de fort kan gjøre For jeg tror, jeg tror at Chicago Bulls vinner i natt um, ja. Og da ligger under 2-0 Med to nye kamper i Chicago Da er jo J.R. Smith tilbake igjen, Men jeg tror det kan ha Jeg tror det skal bli, det skal bli hardt som vi har sagt Og og jeg liker, liker Bulls ordentlig godt i denne her også. Ja, samme her. Og okay, Kravløs er helt aving om av å vinne minst en av de to hjemmekampene de har. Hvis de ligger rundt 0-2, så er det ferdig. Men det kan de også gjøre. Jeg, jeg tipper det står en-en etter de første to kampene. Det er en litt sånn psyk psykologisk greie med å komme. Bulls kommer til å lukte litt blod nå. Men når de vinner den første, om de ser i natt, eller om de må vinne den neste, så er det, det er litt typisk at det blir jeg ser for meg en-en här. Det kan fort ja. bli 2-0 til Bulls, altså. men jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke Kavlererskampet er det 2-0. Nei, det tror jeg ikke jeg erlig. Jeg tror at Bulls tar, de tar en. Jeg tror de tar den første. De har jo fått uh, ikke veldig lang hvile, men i hvert fall litt lang hvile. De virker veldig gode mot Bucks. Altså. De virker veldig tent, og de, spesielt siste kampen når de vinner med nesten 60 poeng. Så de, de, var, uh, de møter jo selvfølgelig et mye, mye dårligere lag enn det kliveren der, men uh, uh, om ja, det står det noe annet... Det er Irving, som var veldig god mot Boston Celtics, så er ikke Boston Celtics Chicago Bulls heller. Så det är lite sån det är det är lite svårt att sammanbinda dessa det de gjorde i första rundan för att nu det ett nytt nivå på något sätt. Ja, jag är lite spänd i köra ett lite litet veddemål här. skudd tror du LeBron James och Kyrie Irving tar tillsammans idag? <laughs> ja, alltså de börjar ju upp på de bör över 60 poäng tillsammans, det är hänsynskilt alltså att scorea. Då tar de väl en eh, omtrent som Kobe Bryant vill gjort kanske i en sån kamp eh, 45 skudd, <laughs> skudd. <laughs> Om inte mer och har jag noterat det. <laughs> ja. ja. <laughs> um, Kobe Bryant, det är Westbrook nummer det där alltså. Ja, och det med det, det som må till då, hvis de ska vinna den serien här. För man får ju inte ja, ja. man har ju inte ett biltangrepp hos de andra. Ehm det blir spännande att se på LeBron James för ja, han, han har ju gjort otroliga uh, ting på Cavaliers för bland annat där han förde laget till final og, og slo ut til pissens på veien, og han skårte vel nå husker jeg ikke helt, var 27 eller 29 poeng på rad, og avgjorde kampen på slutten der også, mot Pistons, som var en fantastisk forsvarslag, så, så James kan gå til det nivået men han er jo, sånn som jeg spøker litt å si det med Kobe Bryant-tall men Kobe Bryant er jo han er jo en skårer, ikke sant og det var jo Russell Westbrook i år også LeBron James er jo ikke det naturlig på en måte, men nå må han være det så det blir veldig spennende å se for jeg det er større sjanse for at Kobe Bryant blir ofte kritiseret for at han skyter for mye Jeg tror det er større sjanse for at LeBron James får kritikk for å skyte for lite Ja, for jeg, jeg har satt The altså, sky's the limit for hvor mange skuder han kan ta ja, i, I serien generelt um, ja. Så det blir snakket veldig mye om Hvor mye Cavaliers mister offensivt Med Kevin Love og J.R. Smith Men uh, de mister også ganske mye defensivt Ja, det er jo litt rart å si Med tanke på at uh, Kevin Love Ikke spiller så mye i fjerde perioder For at han er dårlig defensivt men J.R. Smith är en hobby... Altså, når han vil, så er han en ganske god perimeter og forslagsspiller, faktisk. Og han får litt sånn den... den han blir liksom tent på at ja, det er som når jeg spiller fotball og mister en ball, så ska jag vinne ballen tilbake igjen. Hvis han kommer in i den modusen der, noe vi har sett tidligere i år, så, så er det ganske vanskelig å komme forbi. Det er han. Han, han har jo alle... Eh, eh, altså, han har jo alle kvalitetene til å være nesten en superstjerne i NBA, men han har ikke hodet till det, og det visar han jo igjen her, og det er litt derfor jeg si, sa det tidligere også, et lag som er uh, avhengig, eller til en viss grad avhengig av Smith, stoler jeg aldrig på, Det jeg stoler ikke på han og det er... men på sitt beste så er han jo fantastisk, altså både egentlig tovei spiller men, men man vet ikke på en måte nei, og det er jo det klimen er redd for også um, er det noe mer du vil legge till om den serien här eller? Nei, bare at den går på TV2 Sports kanalen på første gang til søndag klokken halv ti, og den vil dere få med dere, for det kommer til å bli, det til å bli fantastisk idrett, og, og ikke minst et spektakel. Det er det jeg Så ska vi snakke litt om første kampen i West. Der har jo også første matchen vært, Golden State Warriors mot Memphis Grizzlies. Warriors vant i går, egentlig ganske komfortabelt, men det er jo da en av grunnene, det er jo fordi Grizzlies mangler sin Kanskje nest størstvis gjerne i Mike Conley. Jeg kan ta litt forventninger om den serien også først? Ja, altså, nå kommenterte jeg den kampen i går, og Golden State Warriors var veldig, veldig gode. Men som du sier, et Memphis-lag med og uten Mike Conley, det er to forskjellige lag. De taper veldig mye når Nick Kalitis starter i serien for han Conley. Han er så viktig for det laget. Om han har laget sin største stjerner det er noe en ting, men han har i hvert fall laget sin beste spiller, og viktigste spiller. Og kanskje den mest Point pointkarden og en av de aller mest undervurerte spillerne i hele NBA. Veldig god defensivt, styrer bra offensivt og kan score mye hvis han trenger det og snitter vel på 16-18 poeng eller noe sånt. Og sliter med en øyeskade, så selv når han kommer tilbake så blir det jo spennende å se hvordan han takler dette om å spille med maske og litt sånne ting. Han varmet opp i går, så jeg tror han er så langt unna. Og Memphis hadde på mange måter råd til å tape den første kampen i Golden State. Den er sånn man ofte ikke forventer å vinne uansett. Men samtidig så var Golden State Warriors mye, mye bedre enn Memphis Grizzlies i går. Jeg tror fortsatt at det kommer til bli... Ja, ja, Golden State Warriors har jeg som klare favoritter til å vinne serien. Men jeg tror dette kommer til å bli en, en veldig tøff serie. Jeg tror ikke det går til syv og jeg tror Golden State avgjør enten på hjemmebane i kamp 5 eller på bortebane i kamp 6 men jeg tror også dette her blir en litt sånn typisk serie hvor man ser hvor stor forskjell det er fra kamp 1, hvor det ser ut som om Warriors kommer til å vinne 4-0, til kamp 3 i Memphis, hvor Memphis plutselig kan se ut som det er mye bedre laget veldig interessant med to litt forskjellige stiler et Golden State Warriors som løper og skyter og de tok for 30 trepoenger i går, mens Grisys tok 8 eller 9. Så det er to kjempeforskjellige stiler. Grisys vil in til Zach Randolph og Hall Gasol og kjøre den der litt gode gammeldags stilen, mens Golden State Warriors løper og skyter. Og det som er med Warriors er att at i går eksempel, så er jo Grisys faktisk på vei in i kampen og få stillingen ned til 49-55 til Warriors, og så setter Steph Curry 2-3 med en gang. To litt sånne vanskelige, hvor han dribler og step back, finter og, og skiter til tre poengene, og så putser han seg opp i ti poeng igjen. Og så hver gang man liksom nærmer sig så, så kan de sette 15 poeng på, på halvannet minutt. Så, så Warriors ser det har slett eh, fantastisk god ut, men jeg gleder meg til å se den kampen hvor, hvor Memphis sier «Nå må vi bare take a stand, nå kan vi ikke ta på det, må vi stoppe det». Og det kommer til å bli kommer til å bli litt tøffere enn det det var i går, for det er jeg helt sikker på at det kommer til bli. For det jeg reagerte litt på i så kampen, var at Grizzlies er jo kjent for grit and grind, altså de spiller litt tregere og litt mer fysisk basketball. Jeg synes det var litt mange possessions i går hvor de bare løp opp og avsluttet på når det var 18 sekunder en av skuddklokken, for eksempel. Jeg føler at de må, at de, må, de må slå denne mye mer hvis de skal ha noe muligheter, for de klarer ikke å løpe med Golden State Warriors, det klarer de ikke. Nei, det, det ingen som gjør. Jeg, jeg tänkte, da jeg så på å kommentere seg en går, så tänkte jeg at for et fantastisk offensivt la Golden State Warriors er, og det får de så mye kred for. Men de er omtrent like gode defensivt. Det de gjorde, måten de spilte forsvar på mot særlig Marc Gasol i forhold til at han, hvor mye han måtte jobbe for å få ballen, og hvordan han alltid var litt for langt ute, ikke i posisjon når han fikk ballen inside. Um, og hvordan de hele tiden kan doble og trappe og uh, jeg synes de spiller Andre Bogut er en unsung hero for det laget, han styrer det som skjer i forsvaret veldig mye, fantastisk god der, uh, så so, Golden State Warriors er et utrolig bra forsvarslag også og det er derfor jeg, jeg, jeg tror det blir tøft for, for Memphis, men jeg tror også Memphis finner, vi jeg tror Memphis vinner to kamper uh, hvordan de vinner de to, vet jeg ikke, men jeg tror de har to kamper hvor de sier Nok er nok. Nå, nå denger vi. Nå, nå denger vi løs på disse mye mindre gutta här. Og det har veldig mye å si for Grizzly som får tilbake Mike Conley. Ja, jeg lite litt grann om det i sted, og det og akkurat der og da stod att at det var un unlikely til å game 2. Men det er jo vanskelig å si enda. Det, det, det kan jo også være litt sånn, det er jo trener Dave Juergensen å ta litt i samråd med Mike Conley for at Memphis har råd til å tape disse två første kampen i Golden State. Golden State har nå vunnet 21 strake hjemmekamper. De vant 41 av 43 hjemmekamper i grunnserien. De måtte ikke vinne en av disse kampene her. Så hvis du vil ikke risikere Mark Conley i kamp 2, men du må ha han tilbake i kamp 3. Så det er en avverding man er nødt til å gjøre også. Helt klart, veldig imponert over Warriors i vårja også Jeg trodde de skulle ta førstematchen ganske greit Det så veldig, veldig enkelt ut Jeg så en fin sammenligning på Memphis Grizzlies uten Mike Conley så og, Som er sammenlignet med Golden State Warriors uten Steph Curry Begge lag hadde jo klar, klare seg jo Memphis klarer sig jo litt uten Mike Conley Og det hadde jo også Warriors gjort Men samtidig så er de ekstremt viktig Ikke bare for det de skårer, men også setter opp sette opp Marc Gasol, sette opp Zach Randolph, som, som begge to sleit i går ikke bare med å posisjonere seg men også få de rette ballene på det rette tidspunktet Ja, det er en god sammenligning det og det, og det er litt som jeg sa du stad når et lag mister en av sine aller beste spillere om det er det ene eller det andre laget mister en av sine to beste spillere så treger det et lag veldig Eh, og det er klart at det peker Golden State Warriors også utrolig mye å ikke ha Steph Curry på bann fordi at han det er så mye fokus på han, så selv når han ikke gjør noe, så skaper han rom for de andre gutta eh, men ja. det er en god sammenligning det med Conny og Steph Curry eh, det er klart Steph Curry ville vært et veldig stort tap også for Golden State Warriors, selv når han ikke gjør noe så styrer han Alt som skjer egentlig, for det er så mye fokus på han fra det andre laget. Men, men jeg tenkte også over det i går. Altså, da, da har du altså Golden State Warriors som av benken setter på Sean Livingston, Andre Iguodala, Leandro Barbosa, Maurice Bates, David Lee. Eh, Esilis var ganske god i går han kom på også. Altså, de andre femmerne der er så enormt sterk at du nevnte Chicago Bulls i dag. Jeg vil si at eh, Golden State Warriors eh, helt klart i mine øyne har eh, størst bredde i laget. Så, er, så jeg liker sammenhengen igjen, for at Steph Curry er jo så viktig for Golden State Warriors også, men men Golden State Warriors eh, ville faktisk, tror jeg, klart seg overrett right, i, i en kamp eller to uten Steph Curry også, for de har ett så bra lag, altså. Ja, og så er, har begge vi to nevnt oss den nøkkeldduellen her, hvordan Tony Allen klarer å lukke ned Steph Curry. Hvordan tror han kommer til å gjøre det, og hvordan synes han klarte seg i går? Ja, han spilte hovedsakelig på Klay uh, Thompson for det meste i uh, i går. Jeg tok over og spilte på Steph Curry mot uh, altså i second half. Men uh, men det blir veldig interessant uh, og og jeg tror jo han kommer til å spille enda mer på Klay Thompson når Marc Conley kommer tilbake for da tar jo Conley selv uh, Steph Curry. Uh, det som, uh, de vil det blir nok for stor mismatch hvis uh, de for eksempel skulle satse kvalitis på Klay uh, Thompson. Uh, og du så jo nå no, klarte han ikke å stoppe Steph Curry i men han gjorde en veldig god jobb på Clay Thompson, som ikke hadde en særlig stor kamp i går. Eh, så hvis man kan komme inn og, og hemme Steph Curry nå, eh, og Tony Allen kan fortsette sånn som han gjorde på Clay Thompson, så plutselig så forandrer momentum og dynamikken i en kamp seg fullstendig. Eh, når det så sier, så er Steph Curry så god at, eh, som han selv sier, han føler han kan få av et skudd mot hvem som helst når som helst, og det tror jeg han kan også. Mye takket være at du har mer så god försvarspelare du vill men Steph Curry går en av en del av Andrew Bogut och de samliga gutta som gör att det blir det är inte bara man man heller og, eh, men det blir spännande att se hur de gör det i Camp 2 visst inte kan vi lära om de låt Tony Allen pröva sig lite mer på Steph Curry för det är klart att Tony Allen är bland i aller, allra bästa försvarspelarna i NBA O du nämnde lite i stad också en um, tanke på at Memphis Grizzlies mister mycket med Mike Conley. De mister ikke bara det offensiva, men han är ju kanske han är mest undervärderat point med defensivt i ligan också. Eh uh, Ja ja. som er redo någon till att till att locka ner motsvarande Så tror jag, det, det blir viktig det få självförligen uppenbart viktigt få tillbaka Mike Conley. Och uh, så kunde du rollera lite grann på för igår var det väldigt mycket Marcus Hall. Og han måtte jobbe veldig, veldig hardt for det han skårte, og han skårte vel 2-23. Um, ja, og det var 22 veldig harde poeng, som du sier. Ja, og har man også en annen man liksom kan gå til som kan gjøre litt. Um, jeg synes kanskje litt skuffet over det Zach Randall gjorde offensivt i går. Um, nå var det ikke så enkelt for nå spiller han imot Draymond Green som er en fantastisk forsvarsspiller. Og det tror jeg også blir, blir noe man kommer til se resten av serien, at Draymond Green kan virkelig lokke ned både Zach Randolph, og han kan helt sikkert også steppe inn mot Marc man selv om blir litt liten. Ja, jeg er egentlig litt uenig. Altså, Zach Randolph var veldig god før Staff i går. han hadde vel 16 poeng i andre perioder på det, tror jeg. Men og, og jeg hadde litt følelsen av at Trevor Green, i, i all sin fantastiske forsvar som han gjør, ja, så var han litt liten, faktisk, mot Zach Randolph. Og det var jo en fantastisk kamp av hverken Randolph eller Gasol i går. Men jeg, hvis Memphis kan kunne vinne, så må jo de to gutta være bedre. Og da tr tror jeg at i en sånn emot-en-greie, så kommer Draymond Green til å slite mot Zach Randolph og, og Mark Gasol. Men det var jo der de imponerte meg så innmari som lag i går. Fordi at de, de, de gjorde det sånn at det var nesten umulig å sette opp de der emot-en-situasjonene. Det eneste gangene man fikk det var kanske Gasol eller Randolph mot Andrew Bogut, og det kan Golden State Warriors leve med. Eh så de de switcha mye og måten de gjorde det på fantastisk forsvar rett slett, av Golden State, men men jeg sitter med en litt annen følelse av at eh, jeg jeg tror tror ikke Kerr og Warriors har det slå se Draymond Green ISO forsvar side på side på, for han er litt litt for høy og litt for tung. Ja, nå skal ikke jeg snakke, nå, nå, nå for snakker jeg meg litt, for jeg så ikke første om, eller første halv i går, var på, på oppkamp. Det var veldig godt. Ja, og det jeg så i second of, da såg jeg det litt motsatt, men det, det er jo egentlig det samme. Det, det er min skyld. Um, føler du egentlig vi har tatt uh, det meste om den serien her? Nå må du legge ut her, eller? Neida, Golden State Warriors ganske klare favoritter, men forventet att det blir mye tøffere enn det var i går. Ja, og det, det er ikke sånn at Grizzlies er et dårlig lag, selv de i går tappte med, jeg vet ikke hvor mye det ble, til sluttet jeg 18 ja, det, og, det, det, og de hadde veldig kontroll mot den der uh, Warriors, men uh, det er klart, det, det blir en tøff serie der, det, det er jeg sikker på. Og så skal vi også nevne, mens vi snakker om Warriors, at uh, Steph Curry ble kåret til uh, Most Valuable Player i går. Uh, nei, i dag. Ja. Veldig fortjent. Ja. Uh, og litt kjapt til om uh, Grizzlies mot Warriors. Du snakket om det sist, at det koster å spille mot Grizzlies, og um, får veldig kamp, for Warriors veldig tøff kamp av Grizzlies her, så kan det bli en tøff uh, eventuell finaleserie i konferansen også, for du kjenner, du kjenner det godt etter å spille mot de gutta der, altså. Ja, det gjør jeg det. Eh, det. Det kommer til å koste. Om det så blir fem eller seks eller syv kampen for Warriors, jeg tror det som sagt at vi vinner, så, så sitter den i beina og, og i, i kroppen generelt, for det er mye denging. Og i den kampen de da skal spille med, etter å bli denkt av Memphis, så møter vi da av den siste serien i vest, som er Los Angeles Clippers mot Houston Rockets. Ja. Eh, denne også gleder jeg meg veldig, veldig mye til. Jeg ble ekstremt imponert over det Clippers uh, viste mot Spurs, uh, og vi har begge to Clippers videre, men det spiller også litt rolle hvor lenge Chris Paul blir ute. Ja, uh, nå, nå, nå sa vi at han er game time decision i dag. Uh, det vil se si at uh, om han ikke spiller i dag, forventer man kanskje at han er tilbake til kamp 2. Uh, og med Chris Paul så er dette min spennende serien, faktisk, tror jeg eh og det har mye å gjøre med at eh, Clippers imponerte voldsomt og har nok fått en manvittig selvtillit også etter å ha slått ut eh, Realen mest San Antonio Spurs i en kamp 7. Så sånn sant nå har de den der at eh, vi kan klare det også. Ehm og eh, Houston Rockets slo det altså etter et, et forholdene ganske svakt Dallas Mavericks lag som eh, har spilt til forferdelig forsvar. Eh, og det var mye poenger i den serien mellom eh, Rockets og, og Memphis Nei, og, og Mavericks også. Um, dette tror jeg blir en så utrolig Natt-og-dagserie for Houston Rockets Der kommer det jo selvfølgelig Alt an på hvordan uh, Deltarten gjør det mot, uh, mot The Clippers uh, Og så blir det en veldig morsom duel jeg, Mellom DeAndre Jordan og, Jordan og Når jeg sier morsom, så håper jeg at det blir morsomt Jeg håper ikke det bare blir straffer For det er to sikkert som ikke synes det bra straffer Men for noen atleter og, og Dwight Howard som kanskje skal vise Denne nye denne nye storspilleren på måte, som DeAndre Jordan er, hvem som fortsatt er sjef også, spørs om han klarer det eller ikke. Så det tror jeg kan bli en interessant duell også. Men med Chris Paul tilbake, så har jeg Flipper som store favoritter. Men man vet jo ikke når han kommer tilbake, og hvordan han er når han kommer tilbake. Nei, og jeg er også det samme som deg. Jeg tror det blir litt jevnere, men det er fordi jeg er veldig skeptisk på Chris Paul. For jeg Rockets fort, jeg vet, eller jeg, er ganske, jeg føler meg ganske sikker på Rockets vinner i kveld, og Uh, at de ditt tal med detta det så tror jag. sa du, no vet det när det det när <laughs> du har satsat store penger på att på at Rockets vinner med sex poäng så må man var lite lite köpigt uppå. Nej, vet ikke självligt och ska prata om James Harden, Chris Paul, Deandre Dwight Howard men för mig så är ju de som kommer att vara den store i den serien här, det för mig så det Blake Griffin. Och ja, det, det, det sa jag också i den där som jeg tror han kommer til å dominere og er vanvittig, rett og slett. Jeg, og jeg tror han må gjøre det, og jeg tror han kommer til å gjøre det. Altså, han var veldig god mot San Antonio Spurs, og dette Houston-makringslaget har ikke det forsvaret som San Antonio Spurs har. Eh, så at, altså, seieren til Clippers i første runde var så utrolig mye mer imponerende enn seieren til Houston. Det har jo egentlig ikke noe med Houston å gjøre, for det var ikke deres feil at de møtte et ganske svagt Mavericks-lag. Men... Eh, men jag har jag og... tror väldigt på att det blir Clippers här rätt så sett. Ja, det vet nog ni viter också utan beklagar för det får hoppet at till att ha pengar på att du får rätt. Men jag tror Clippers vinner i natt och jag är utan klus på. Ja, men då är vi da får vi vara oeniga om det. Ja, <laughs> Det här så sånn det ska vara det. Eh, jag var väl en ting att säkert jag tror också samma som Mikael mot Bulls så tror jag det, det här är ju två lag som de ju också är i varandra och det är er sånt som gör mig som som lika lite tuff så syns ju där är kanske två av de lag jag där enklast att hata också sånt för den, den som sitter utanför utanför att vara fan av begg lag. Det Quiz um, Paul får ju väldigt mycket hat eller jag syns det er väldigt förtjänt. Play uh, Griffin får mycket hat för att suttra lite. Uh, James Harden får lite hat på måten han spelar på och samma ut White Howard. Men den serien här tror det kommer att bli bli fysiskt det här också. Jag tror det kommer att se et Rockets lag som verkligen är tänt. Ehm um, og vi da masse straffekast. Vi, på banen her, så kan altså begge lag stille med fire spillere som skyter nesten under 30 prosent på fritrosa sine. Ja, og, og det er jo helt sinnssykt. Det er for så vidt helt ene. Clippers er vel kanskje det laget folk flest ikke liker. Eh, fordi at de sutterer mye, og de har hørt Doc Rivers sa etter kamp 6 eller 5 mot eh, San Antonio Spurs, så sa han «Jeg liker ikke å klage på dommere. Det må jo være tidenes løgn. Altså, det er ingen som klager så mye som det han gjør». Eh, så, så, og det på en måte er en del av Clippers også Men eh, eh, vi har nevnt skader i de andre seriene Og det at Patrick Beverley ble skadet før synspillet begynte Og Matti Jonas ble skadet før synspillet begynte Det hemmer også Rockets veldig Og det viser seg ikke mot Mavericks Jeg tror det kommer til å vise seg nå Det hadde vært en annen serie med de to på banen for Rockets Ja, det har jeg også nevnt i artikkerne som Aida har skrevet i har jeg i artikkerne i og hade hade speciellt Patrick Beverley men jag gillar också Monte Jonas väldigt väldigt gott. Så tror jag det har blivit så tror jag Rockets nästgukuntaten, men då hade jag självförligen inte förväntat att Clippers skulle slå Spurs för det är jag var så mäktigt imponerad efter Game 7 i San Antonio att jag jag fortsatte nästan inte i ord för det. Ja nej det, det, det var en det var en fantastisk, de snakket om at det var, det var en voksekamp den natten der også, men den største fighten var tweet som på pakketten mellom Clippers og Spurs, og, og det var krigere på begge lag, og det, det var veldig trist at et lag måtte ryke ut, for det var rett og slett så stor idrett de to lagene drev med, og jeg er så enormt imponert også over hvordan Clippers vant den serien. Jeg hadde ikke trodd det på forhånd, jeg hadde ikke trodd det før kamp syv, jeg hadde ikke trodd det under, altså, mens jeg så kamp syv. Eh, og jeg hadde egentlig kun trodde eh før Chris Paul satte det skuddet. Eh, Doug Samd disse må bare legge til for jeg det har irritert meg siden. Men med 16 sekunder igjen så blir Chris Paul han skyter og bommer og Spurs har i turn og så får han en, så får Tim Duncan feil. Og Chris Paul setter begge de to straffene. Så går Spurs ned, om må score fort og Tim Duncan blir skadet, han blir feila og setter også begge sine straffer og det gjør at Chris Paul får muligheten til å gjøre den muligheten skulle han aldri ha hatt, for det var en helt horribel avgjørelse å dømme feil på Tim Duncan der. Så de var litt heldige også mot skytten, men det må man være for å vinne serier og kamper også i, i skyttespillet. Ja, og det, det blir jo snakket om det i alle sporter, dommerfeil og, og diverse. Ja. Um, og jeg er helt enig, det, det, for meg så er, det, er det ingenting i det hele tatt, men så er det sånn det blir da, så har det ikke noe å med det. Um... Og, så, og sånn er det. Og det, det det var kanskje litt dumt å si for du ta bort noe fra den avslutningen Chris Ball gjør til slutt det, det er så drøyt at han setter det skudd eh, så, og det var ikke bare han heller det var J.J. Reddick steppet opp med viktige skudd Matt Barnes satte en utrolig viktig trepoeng Greg Griffin var så vanlig god altså, det, var, det var veldig, veldig imponerende så, og jeg tror de kommer til å fortsette med den inn i denne serie mot Houston som jeg mener de er ganske klare favoritter i med den på en måte stjernen over at Chris Paul er nødt til å spille nesten alle kampen i hvert fall. Ja, og så er det jo, er det jo selvfølgelig, en, for min del, så er det kanskje en av de største forskjellene i lagene, altså trenerforskjellen, trener Kevin McHale mot Doc Rivers. Det er for mig en, en, en sweep, for å si det sånn. Ja, Doc Rivers er blant de store, det var jo en, en av de andre store tingene mellom Spurs og Clippers, var å se et duell Rivers og Popovic. Uh, som var interessant, og fantastisk å se på hvordan de forholdt sig til hverandre. Men uh, Kevin McHale synes jeg får litt ufortjent mye tynn, men det er ikke noe tvil om at uh, uh, han, han skal opp i The Big Leagues nå, når han skal prøve seg mot uh, Clippers og Dark Rivers, og jeg, jeg har også det som en veldig fordel uh, Clippers. Og jeg forventer også kanske store ting av DeAndre Jordan her, for tror, um, selv om det sikkert blir mye frikast, så tror jeg ikke at Kevin McHale er så interessert i å feile DeAndre, for uh Clippers kan jo ta han ut hvis Rockets tar ut White Howard, eller George Smith eller Joey Dorsey, så må en av de andre innpå, sånn jeg... Ja da. Og, og det har jo vært mye debatt om det er smart og feile Clippers eh, DeAndre Jordan også, for Clippers er faktisk veldig gode på offensivere ture når han bommet på Saffir. Eh, en annen ting er at når, når han skyter straffer, så får Clippers gått tilbake og satt opp sitt forsvar, og der er de veldig gode. Så det er en stor debatt om det faktisk er så lurt å feile DeAndre Jordan är det rike. Eh jag hoppar ju att Kevin McCall och Doc Rivers har en liten sån där eh tror rikligt alltså men det hade varit härligt visst de hade en liten sån usakt förståelse om att vi har bägge to förfärliga saffrakaster men la oss bara spille la oss inte driva med det där. Eh för att det kan bli väldigt mycket saffra och då blir det dessvärre inte väldigt gøy att se på heller. Om ens vi är inne på, på på hacker Jordan eller hacker Shaq så kan vi ju snacka om tror du tror det blir några ändringar den här gången till nästa år. Jeg vet ikke, for jeg er litt sånn torn på varje jeg synes man skal Det er veldig mange som sier at letteste måten å forhindre det på er å lære seg å skyte straffer, og jeg liker egentlig det da. Og Greg Popovich liker jo det, men han sier at så lenge, så lenge det er tillatt, så kan man gjøre det. Men samtidig, jeg syns egentlig ikke, jeg skjønner ikke man må gå så langt i måten å forandre det heller på. Man kunne rett og slett bare sagt det sånn som det er i FIBA-bassball, at feiler du med vilje, en spelare som inte har bollen så är det två sekunder och bollen tillbaka. Eh för att då är du kvittig med en gång. Altså, det är en helt naturlig regelsens som egentligen har i FIBA basboll så så jag vet inte, jag att det gör det för att jag lejer av att se på det, men samtidigt så så känner jag lite en gammelskolemåten att på att dimulär att det är en staffa en del av basboll, visst det är någon som inte kan det så utnyttjar vi det. Ja, förli alltså vi gutta tjänar faktiskt flera titals miljoner kroner i året på att spela basket, så klarar man inte att et sätta ett utpresst skudd från, jag vet inte hur många meter det blir, 6-7? Ja, det det det virkar det virkar men uh, man har olika talenter. Eh uh, och tror for, uh, man kan försöka ta en handboll och skyte på en väldigt mycket mindre kurv, det är lite sån det är för de gutta med svårare händer och det är väldigt ofta de med svårare händer som sliter. Så jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det er, det, er det, det finnes jeg helt sikkert en god forklaring på, men jeg også synes det virker rart, altså jeg er helt sikker på at jeg kunne lært en hvilken som helst fyr av gata for å skyte, ja, si 50 på saffer i løpet av to uker hvis jeg hadde fått trent nok. Så at ikke de gutta her skal klare det, synes jeg er merkelig. Men, men sånn er det. det, man har forskjellige talenter, og DeAndre Jordan har utvilsomt mange talenter, han er höj och latet atletisk og har god timing på blocker och bra förståelse för spelet defensivt ärlig. men han har inte det talentet som är att skjuta. Det, det så är så ærlig må man bara vara. Ja, jag sett jag sett två andra andra möjligheter för det på oss, men det blir lite lite mer drastiska. Begge bägge om att når man kommer till 12 fel, lagfel, så vill det då antingen göras så likt att man får tre straffer, eller att man då kan välja vem som ska skjuta straffarna. Men det bägge ditt de och blir ju fel på något eller det och ja, det är det jag menar. Det är så mange olika uh, altså det, det har blivit lanserad så många alternativer. Jag skönner, hvis du skulle fixa det så gör det som man gör i FIBA för det är egentligen ganska naturligt på något att fixa det på. Då blir du kvitte. Eh uh, enkelt. Helt enig, helt enig. Uh, helt slut här så kan vi ta en liten en liten uppsummering. Ehm uh, jag ska bara se si matchen och så ska du du får kun lov att säga en spiller eller en trener, ja. eh, som du tror kommer att å være helt avgjørende. Ja, og da prøver jeg å ikke sille LeBron James, for det blir ikke opplagt, ikke sant? <laughs> ja. Bare sånn at, folk, sånn at folk skjønner hvorfor jeg ikke sille LeBron James. <laughs> ja. Uh, Golden State Warriors mot Memphis Grizzlies. Steph Curry. <laughs> det var det var, uh, jeg tror Jamin Green sier jeg der. Ja, jeg, jeg, jeg vil si en annen god forsvarsspiller. Jeg vil si Andrew Bogut, hvis det er noen ja. som bryr seg om hva ja. jeg um, Los Angeles Clippers mot Houston Rockets. J.J. Reddick Og jeg må gå, dessverre gå for en av stjerna For jeg, jeg ser ikke hvordan Blake Griffin Ikke kan dominere denne scenen her um, Nei, det går jeg bare ut fra han gjør Jeg tror han kommer til å være enorm Men jeg tror, det vet man Jeg tror for at Clippers har vinnet Bare sånn for å forklare hvorfor jeg sier Reddick Så må han sette skuddene sine Ja, jeg er veldig, veldig enig um, Sovertost, Atlanta Hawks mot Wizards Nei, ja, det må jeg jo si Paul Pierce, det er jeg ja. tvunget til. Det er jeg også, så det kommer, kommer ikke noe vei utenom det. Nei. Eh, hvis jeg måtte nevne til en annen, så... John Walbert åpenbart, kanskje Otto Porter, faktisk. Ja, ja. Eh, og så da, kanskje den kuleste match-uppen, Chicago Bulls mot Cavaliers, som starter i natt. Ja, der ser jeg Derry Cross. Jeg tror alt avhenger av hvilken Derry Cross som er i den serien. Ja, jeg... Selvfølgelig lett å si Derek Rose Jeg har litt tro på litt, litt X-faktor jeg, jeg er spent på hvor mye Nikola Mirotovic kan få til ja, det Ja, det er kulere Svaret enn hva jeg ga Så det er alle honnører for det Om det gir noe mer mening, det er jo så ja, Det er litt sånn som jeg sa på alle de andre seriene For det første så sa jeg et navn for det laget jeg tror vinner Og for det andre så gikk jeg for Den rollespilleren jeg tror er nødt til Å, å, å vinne på Eller å, å steppe upp Altså man Clippers må ha Chris Paul og Blake Griffin. Eh, Houston må ha James Harden, men det er ikke de som på mange måter avgjør. De, de må være så gode som de må være. Det som avgjør serien ofte er mer enn nikola Miretil, kanskje, enn enn Derrick Rose. Så, så jeg likte ditt svar bedre mitt. Ja, og det var det jeg også skulle si, det glemte jeg å si, om Clippers, um, om Clippers, og spesielt om Clippers. Jeg røyk på den smellen, at jeg også hetset Austin Rivers litt i forrige podcast. Ja. Og, ja, og jeg fikk også smekk for den, for... Jeg husker ikke hvilket game det var Var det game 4? Ja, det var vel det Ja, Austin Rivers var altså så fantastisk Han skårde vel 22 poenger Han var helt, helt fantastisk Han vant nesten den matchen Mot San Antonio Spurs for Clippers Ja, og, og fikk veldig mye skryt også Av sine lagkammerater og i amerikanske medier Og, og vel fortjent Og der ser du, det, for rollespillere Så er det veldig viktig å vinne en, Vinner du en kamp for laget ditt Så sørger du for at laget ditt går videre og jeg husker da, da Doc Rivers var trener i Boston Celtics Så fikk Nate Robinson Og han sleit litt å gjøre sånn Så sa Doc Rivers hele Han kommer til å vinne en slutspillkamp for oss Og så vant han mot Chicago Bullets Jeg husker ikke hvilken det var Men han vant en veldig viktig kamp For han kom inn og gjorde sånn som Nate Robinson gjorde før Og med en gang han gjør det Vinner den ene kampen Så må Kevin Garnett og Paul Pierce og de andre gutta vinne de andre Når en rollespiller som Austin Rivers Vinner en kamp som du sier eh alltså är den avgörande faktorn i en kamp eh, så har han varit vart alla pengarna man fått i år och han har varit alla pengarna han kommer till att få och han har allreide haft ett bra skjutspel för han var allt avgörande för att Clippers gick vidare det är det här marginer men det att ha de marginerna med sig är så otroligt viktigt och det är därför jag också passar på att inte snacka negativt om noen med podcasten där <laughs> då får jag så igen för at det att det Uh, nei, da føler jeg egentlig at Jeg er i hvert fall ikke med å si Jeg vet ikke om det var noe du legger til her ja. Neida, jeg bare uh, nevner igjen uh, Hver søndag, så lenge andre runden nå går Så viser vi kamper på TV2 Sportskanal og Sumo uh, Det er som oftest den kampen som begynner rundt uh, halv ti Det er nå til helgen hvis vi uh, Kavleres mot Bulls, skal ikke noe halv ti uh, Og så fra Western Conference og Eastern Conference Finals begynner 19. maj Så viser vi alle kampene Da er det mye på nattestid da men de kampnarna vill också bli klippta ner redigert och visade dagen efter på i mer där hvor flere är vakna. Så sånn att följ med på sportskanal framover för det, det kommer till att bli fantastisk. Vi starter nog med Cavaliers pull om, om en liten nyke och och det blir det blir rätt så segt. Och jag jag glädde det är nå det verkligen binder. Altså, vi vi første första også, men där var det egentligen lite många lite ointressanta upplevelser synsä och nu är det alle kamper er fantastisk interessante nå. Ja, som jeg den helt til slutt, det jeg egentlig driver med er jo basketball og odds, og det kan jo du også svare på her. Jeg har funnet to fantastiske verdispill som jeg kommer til å prøve å spille. Spill nummer en, det, det er på Unibet begge to, og det ene spillet er da at mellom serien mellom Cleveland Cavaliers og Chicago Bulls, så er Unibet helt ute og kjører på oddsettinga. Cavaliers står til 1,42, Chicago Bulls står til 2,95. Ja, det går det. Ja, det är jättekött så det är bara att köpa. Eh, och så fant jag en som jag synes nästan enda bättre eh mellan Houston Rockets och Los Angeles Clippers så får du Rockets till 165,äns du får Clippers till 230. Eh, ja, alltså de de, ja, det är ju det höres för mig helt märkligt, men eh och ja, kör på. Ja, det jag kommer vart på att lasta in allt jag kan där om, om det så blir voida för det är feilsatt så för det bara vara men det är för mig helt onviktigt. Um, ja. Ehm uh, uh, så har du då på Facebook, på Twitter för för andra speltips eh bland annat som är Det blir ju lite irrelevant för de har kommit ut i morgon. Sa jag sju spel. Det kommer säkert nog likna i morgon. Ehm verkligen bara tackade dig Fredrik för att du går och värmer en gång till och så får vi satsmatreponsen här så pass bra att vi kör igen för uh, conference finals nå Absolut, måste hon ta värmen, det är alltid gör samtidigt balspan så det det är bara hyggligt.